Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 27. kézmárka nevű adását hallgatjátok. Ami azért kéz, mert ennyi 27 darab csont a kézben, semmi jobbat nem találtam. 27 egy baromira unalmas szám, hogyha attól lehetek hogy három a harmadikon, akkor semmi nem kötődik hozzá tényleg. Ez wikipédiás adat? Természetesen. Nem számoltam meg, mert a volna. Hmm. Újabb érdekes adat akkor. És én is rögtön egy érdekes témát találtam ki, pedig a kádban olvasás. Mit szóltok ehhez? Én tökörültem neki, hogy felvetődött. Nekem onnan, onnan jutott eszembe, hogy mostanában már odáig fajult a dolog, hogy, hogy az e-bukokat is fogyasztom a kádban. És akkor mindig van egy kicsi ilyen plusz izgalom benne, hogy vajon beleejtem-e, és túlélje vagy sem. De még nem történt ilyen baleset. És nincs visszatlentok a zibukon, mi -e? Hát, de hogyha nyitva van a kezemben, akkor akkor totál mindegy. Na de hát erre kéne egy visszatlentok, hát ez mekkora piac? Van ez is? a Ziploc bag nevezetű, ami a tetején végig húzod az újrat, és visszazár, uh -huh. névre hallgat magyarul. aha uh -huh. zacskó, azt szokták ilyen ajánlgatni egyébként. Nagyjából száz egy darab, és akkor ezen meg meg, meg, meg van mindenkinek gondolom a technika, hogy, hogy nem akarod, hogy vizes legyen a könyv, de mondjuk így kicsit fel kell melegíteni a vizet, mert már kezd kihűlni, és akkor egy lábbal megindítani a csapot, nem? Igen, ezek a, ezek a billentős csapszerkezdek, ezek már marhajók. Igen, nem tudom észre elfordítani. A, Tehát, nem olyan, hogy a... hogyha csavaróz, de a világon. A, csa a csavarós ezt hogy csinálhatták régen, azt is fogalma sincsen. Gondoltanak a könyvolvasókra, ez is egy rész, a könyvolvasó csapja. Egyébként ilyen vizitúrás kis vagy térképtartó tasakok azok ártában igyekeznek vízhatlanok lenni, és, és, és törekszenek arra, hogy átlátszóak is kis nagyenek. Még ez lehet egy... Csak nem expedíciós érzést nagyon, tehát ennyi erővel komásnál kárt van olvasni, és nem mit lehet, mit lehet még azon emelni? Tehát, egy csomó mindent. Elképesztően tehát. relaxáló élmény, Igen. imádom. Gabi, neked is megvan ez? Hát, nagyon régen olvastam kártban, mert nagyon régóta nincs kádom. Aha. Hát zuhanyban a zuhany. egész faszér. Zuhany fülke, annak viszont úgy érzem magam, mintha mindjárt fellőnének a, az Enterprise-ra. Ilyen, ilyen köríves a zuhanykabin, de, de nem bennem volt, és lehetne valahogy olvasni. Komolyan esetleg, hogy az ilyen kiséseket feltöltöd, én sima simaszaniterszilikond, és ott megtöltöd nyakik a tútszal. Csak nem hogy lehet kimászni belőle utána. Egyszer használható. Kevárni, amíg lefolyik. mégis kintre kell még visszámlálni, hogy mondjuk zsilipelés, hogy valamit bemondjon, és számoljon vissza 30 Igen. Igen. Lehet, hogy azért elmegyek wellness csak hogy olvashassak ilyen csakúciban, meg ilyen, ilyen helyeken. Tökéletes kombináció. És még hogyha mondjuk egy teát ugye közelbe bekészít az ember, akkor órákat lehet. Azt úgy terveztem, hogy én szögelni kell valamilyen könyvte tea sör, akármi tartót oda, ilyen berakható kádbetétként. mi nem, nem jutottam el erre a szintre egyelőre. Hmm. Pedig egy amúgy füldő. a fürdőszobában teendő másik dologra is jól nem megtarthatna, nagyítót akarok majd a, Ami Amiközben Én... szintén olvasni szoktunk, tehát. <gül> Igen, erről is. Na most, így bejártuk a fürdőszobát, nektek most máshogy építették a fürdőszobátokat. Hát komolyabb nem nagyon. Annyira, hogy amit én bevegtam, hogy a köki terminálnál van egy ö, nyitott könyvespont, ahol be lehet rakni könyvet, és, ö, és el is lehet vinni. Elvileg is könyv, könyvtárként funkcionál, tehát azt szeretnék, hogyha visszavinni az, aki de nincsen semmilyen regisztráció vagy, vagy ellenőrzés. Aha. És nem az történik, hogy így nagy tételbe el, elviszik azok, akik ezeket a dolgokat el szokták vinni? nem is tudom, nem is tudom, tehát én egyébként sokszor látok uh, hajléktónokat olvasni, Aha. tehát szerintem az, aki annyira egy könyv, nem, nem, nem, tehát lassan megy el, a, hogyha egy pokrocról árulod, uh -huh. viszont uh, szerintem ők is tudnak vele ezt, tehát sokan inkább szórakozásnak használják, tehát lehet, hogy, uh, lehet, hogy jobban veszik ki magát, de aztán hát, ne tudja. És ha meg igen, tehát, hogy akkor, akkor megpróbálták, de ha meg nem, akkor meg ott ez a remek dolog. Kár, hogy nekem nagyon kiesik, de el lehet vinni oda felesleges könyveket is. Szerintem szervezzünk erre programot, hogy vigy vigyünk oda Megtekin, a Megtekinteni a könyvespontot. Jó. É, tehát megbecsülni, Én hogy hány, hány hét alatt lesz tel a legyen meg a Mágbert krimiaivel az Jó, egész... Igen, igen, igen. Hát, állítólag uh, Kossuth, tehát, hogy könyvkiadók is ajánlanak fel könyveket, tehát lehet, hogy érdemes adom eljárni friss könyvekért. Kosút Jaffa, k Libri. Nem is rossz a Jaffát, ezt a múltkor Isten nézettem, ők adták ki a, a Rahonci kódot, amit annyira szerettem. Aha. Aha. Na, ha már magyar könyvkiadók volt, egy hallgatói kérdés, hogy beszéltünk a Mistborn című sorozatról. Ezt Ádám, te is olvastad, meg én is. Ez a bizonyos fémevős evős dolog. Igen, ami nagyon jó, úgy olvassátok. Igen, mm -hmm. igen, és én, én a angol változatot olvastam, de most utána néztem, és ez már totál rég megjelent magyarul méghozzá. Köt szerzett címmel, a Delta Vision Kft. a kiadója. Súlya 240 g mondja a Libri érdekes adat. <gül> a legfontosabb adatokat mindenki. És 2490 forint helyett lehet náluk olcsóban megvásárolni, úgyhogy tessék beszerezni, mert ez tök jó. Én, én is most már így tervezem, hogy belekezdek a másodikba. Gyorsan hozzá is fűzöm azt, hogy megnéztem itt a könyvet, hogy senki ne ijedjen meg a borítójától, de tényleg. Igen, ez, igen. Egy, ez egy remek könyv. Senki hogy Egy, egy Tolkien utánérzés, amit ti apánban adtak ki, uh -huh. nem az Aha, és vajon kapható le ez a könnyvódvarban? <gül> <gül> Vagy lehet-e ingyen a, a hajléktalanoknak választani belőle? Nem, utána ez. neked ellenőrizni. Hát, nem, majd hamarosan visszatérünk, mert én ott jártam most. Sanderzonto semmi nincsen, de hát a fantázia meg a szívfiasas sosem volt igazán erős. Egy-két jó dolgot szoktam oda néha nagy-nagyit kell elhozni. De Viszont nem te, hasza... te meg milyen témát találtál? Aha. Hát én azt, hogy a, a piac az beköszönt a magyar internetre, Aha. és aki eddig kizsák mannyol mocskos internet magának kor, a kommunista módjára ingyen olvasta az internet az ést, az most paywall fog találkozni, és elő kell neki fizetni az interneten is. Hmm. Ami ami hát egy furcsa, egyrészt, hogy ők kezdik el itt van ezt, a másik pedig, hogy tök egyedül, mert hogy ö, máshol ez már működik ugye? Mördokék elkezdték tavaly A, a, a Times, a Times -a Meg, meg A New York Times előtt is van Ilyesmi Igen a New York Times egy picit light Mert van valamilyen Per browser Valami tudom, 20 20 cikk megnézésed De nagyon-nagyon meg... ritkán fut bele az ember Mert nem Igen, tudom, mert, mert, mert mert mert mert olyan hú... szigorúan számolják Én, én úgy érzem a meg a Google felől be lehet menni viszonylag egyszerűen, a Times of London, de azt, azt azóta nem olvasom. Aha. Mert ott ott raktörnök bekapcsolta azonnal, azt hiszem, egy cikk után. Igen. És, és azt hiszem, hogy korárdál olvastam az online marketing blogon, hogy mintha hogy Szlovákiában is menne ez a paywall blog, dolog, de ott, ott valami okosan oldották meg is szépen. Most ezt kép, és az itthon egyedül van. És nem feltétlenül hiszek abban, hogy most az emberek elő fognak rá évi 13.500 forintért bankátyásra az ah, internet. Az nagyon komoly. Mindesetre ilyen is van már. Hát sok sikert nekik. Hát. Ha -ha -ha. Ha, jó kérdés, hogy mi vezetteket eddig. Hát, hogy, hogy miért gondolják, hogy ez jó? Hát, mert gondolom, hogy tehát valamilyen módon be akarják most már szedni a pénzt. És akkor ha, ez ha de tűnik. Benne van az is, hogy szerintem és meg sok olyan újság van, amit igazából hívek vesznek. Aha. Tehát, hogy ha mondjuk csak szép időodalomról akarsz olvasgatni, és nincsen el, nincs elköteleződésed, akkor, akkor el vagy az interneten. Tehát igazából, hogyha te bizonyos cikkeket, bizonyos szerzőtől akarsz olvasni, ne találtál ezeket a remek paránys vitákat, amik oda-vissza a, a a különböző újságok között, akkor viszont megveszed, de, de, és azok viszont megveszik akkor is, hogyha emelkedik az ára meg, meg támogatják. Tehát valahol már inkább egy, egyfajta támogatói magatartások a újságvásárlás. Aha, meg ezeknél a külföldi újságoknál úgy van, hogy ha valamire előfizetsz, így papír alapon, akkor ilyen csomag részeként jön így az online szolgáltatás, és nem tudom, az ésnél is valamilyen ez itt is csomagban. Ez itt is így van, hogyha és fel is olvasom, jó? Az a legszebb, vagy legalábbis rövidítve. Tehát, ha elő vagy fizetve az élésre, akkor regisztrálsz a honlapon, írsz nekik egy e-mailt, és ők összevetik az előfizetői adatbázis, és előbb-utóbb aktiválják neked a tudszot. Automatizált módszerek még nincsenek, meg az, úgy elegáns lenne mondjuk, de minden esetre van ez. Illetve a régi cikkek azok, ami Most elkerestem, mert marójákosnak volt egy nagyon jó írás az innovációról. Igen, nekem is Még az az ban legutóbbi emlékem van, amit... És az pont el is kéne Nem valakinek, és elfelejtettem eddig. De most elrakom, jól megtörtént. <gül> ja, ja. És a következő is én vagyok a hírek közül, vagy a, a megbeszélő témák közül. Volt már szó, hogy csomó alkalommal állnévről, különösen amikor a kunyintisten így átlag fél évente. És most megint jött mt egy napján voltam a hírügyeletes, egy, egy ilyen álneves hír, hogy jó Borisunk, akinek nem fogom tudni az eredeti nevét, mert hosszú és villivel és végződik. Neki volt Anna Borisova néven is egy pár, pár regénye, és, és nem volt olyan durván nagy siker, azt írják itt, pár százzer példájában mentek el csak. Ja, azon nevettem azon, amikor elolvastam, hogy alig 200 ezer példányban fogyott. Hát ami... igen, azért az egy nagyobb piac. Igen, igen, igen. igen. De azért 200 ezer ember, hát, aki megveszi és eléri, elérjő, tehát nagyobb piac, de, de belegondolok, hogy hány ember tényleg hány emberrel kommunikálsz. És ez azért nem kis szám. És ezek ilyen igen. romantikus regények voltak, hogy mi volt a célja a női állnévnek? Egy művelt élet kiforlat jellemű, hogy helyzetébe akarta beleképzelni magát, mert egy kicsit irigyelte Ludmilla Ulickáját, azt írja a hír, hogy hát ezen belül mit írt, azt nem tudom. Aha. Hm. De annyira azért nem jó hír, hogy, hogy utána nézzünk és megpróbáljuk elolvasni, nem? Hát én a könyvet nem olvastam, vagy nem törekedtem rá, hanem kíváncsi voltam arra, hogy hogyan gyártottak a férfieség portréjából egy, egy, egy nőt, uh -huh. és, és valamelyik angol oldalon olvastam, hogy, hogy igazából egy komplet történetet, kép... nem történetet, de egy ilyen, egy, tényleg egy komplett személyiséget képzelt el, hogy kicsit unalmában ír a csaj, gazdag férjel, meg már a gyerekek azok megnőttek. És e... tart, nem? és sokat tart, persze és hogy valahogy így jön megvalósítja magát de lehet, hogy egy próbát megérnének ha van ez valami fordításban elérhető változatban, vagy csak orosz? angol címek szerepeltek a, a cikkben Magyar, nem lehet, the Seasons, azt hiszem valami esmi volt az egyiknek a címez de na most felkutatom majd, hogy egyáltalán elérhető. hát több éven keresztül Tartott, tehát könnyen meg lehet, hogy lefolytották. Aha. Jó, van, aztán Gabi, még vannak ilyen nem hírek. Ja, igen, igen, igen, igen. Igen, egy, van egy ilyen hátberendezés blog, amit követek. Főleg azért, mert a srácok is csinálja annak az, az másik blogját, annak viszont függője vagyok az a. Apád nem volt üveges című blog, ahol ilyen üvegművészet, meg mindenféle tükröződés, meg, meg víz, meg, meg ilyen témák kapcsán remek meg gyönyörű posztokat csinál. És hát az Ágyasztal TV nevű blog, ez most most könyvesporc és könyvek tárolása volt a téma. És a mindig azt csinálja, hogy, hogy kicsit, kicsit posztolgat, de alapvetően rengeteg képet összegyűjt mindenféle enteri örökről, meg ilyesmi. Hosszú távon meg sokat nézve elég tömény, és, és valahogy ráhangolódik, vagy megér, megismeri az ember, hogy milyen, milyen a ízlése, de egyébként szerintem kellemes megnézegetni ezeket nekem. A, a csöves, az a gázcsöves, az különösen tetszett. Itt egy, a, a, a linket azt javaslom, majd a poszba elhelyezni, aztán mindenki örülhet neki. De kell egy kicsit szkeptikusabban esztétikummal kapcsolatban. Mm. Igen, igen, igen. Volt a könyvek is, könyvekről és tárolásukról poszban, vagy poszban? Poszban. Egy olyan, olyan rész, ami úgy, úgy nem annyira tetszett. Ez a, a, a nagyon, nagyon lakáskultúra nagyon össze van rapva, igen nagyon, Pardon, nagyon be van rendezve, és ilyen, ilyen mesterkelt lakásbelsőket lehet így összehozni. Igen. Tudom, mert mindig oda van egy, ola... egy takaró. Meg, meg, meg igen, meg egyetlen, olyan könyves sincs, amit egy kinyitott volna valaki, kettő lehet olvasni. Vagy mondjuk vizes a fürdőkáttól, vagy valami. Igen, igen, igen. És ott mondjuk rögtön az első kép, ami, amiről egy korábbi poszben, ezek szerint már írt is a szerző, ez a Színek szerint berendezett könyves polca, ami szerintem tökéletesen használhatatlan. Abszolút. Abszolút. Hát, Színek hogy... szerint? Az kemény. Most azonnal kivágom a Copy Image Location parancs és megmutatom neked ezt a dolgot. Bo Borzalom, tehát hideg lesz tőle. Ott van a kép. És a múltkor láttam, hogy ez hasonlított, tehát valamelyik ilyen, uh, ilyen életmódblogon. Ami hát meg meg ami az... Az Ugye? Hogy? Ami meg az volt, hogy, hogy ilyen letisztult minimalista ez a tudjátok, van 120 négyzetméter nappalim, és belerakok a közepébe egy asszalt, és úgy néz ki, mint egy amerikai ranch típusú Aha. képek voltak mellé pakolva. Aha és fehérem szerve minden, az asztal is. És ott voltak olyan könyvek, amikben voltak borítva ilyen barna papírral, és a gerincükről volt kézírás lír, hogy mit tartalmaznak. Aha. És szintén Egyébként ilyen nagy nagyon kimódott akinek tényleg így lakberendezési szempontok alapján lett nagyon megcsinálva a lakása, és rengeteg pénzt, meg időt, meg figyelmet szentelt ennek, és ahhoz, hogy ez működjön, ő például egy polcnyi könyvet tart. És ez neki egy jó trade-off. Ja, értem. Ez olyan, mint a dohányzó asztalka. Tehát, hogy ez nem, nem a funkciója a lényeg, hanem a betöltött szerepe a, a térben. Így van, így van. Aha, hát. Fontossági sorrend. Pocnyi könyv, szegény. Szegény, igen. igen. Itt nyomorokat Jó van, viszont mi nem nyomorgunk, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, hogy ki mit olvasott nekem közben tölti be ezt az ez egyenkönyves ilyen könyves dolgot, de is szerintesan lassú a szerver. Minden, ja, egy... még míg, bocs, bocs, hogy kihagytam ez Gabi, ez jó, azt mondjad ezt a... Ja, ez mm. mai, mai termés a van, de továbbmentem arra, honnan posztolták, ez a Murakaminnak a, a grafikonja, a művek általános ö, százalékos tematikája. Hát ez És rettenetesen a... jó. Aha, ételkészítés, macskák, klasszikus zene, iszociatív nők, jazz, bizony, álom állom, állom ö, szekven részek ilyenek szerepelnek benne. És hogy ezekből nagyjából összeáll az egész. Aha. Hát én most csak ezt a legutóbbi ugye egy q négy könyvet olvastam, de az, az, az nagyon passzol. Aha. Az ott hogy régebben voltak az interneten ilyen, <coughs> ilyen generáló scriptek, hogy hogyan lehet csinálni például legöldől listák és és kész alapján vev ilyen félből regényt? Nem, nem, ez nekem kimaradt. Majd meg fogom keresni a posztba akkor. Hát, hogyha ilyen százalékos témák vannak, akkor lehet, hogy múlva is meg lehetne ezt cselekedni. Aha. Igen, de Pláne, hogyha a... előrébb vagyunk az illetudományban. Ez a baj az, hogyha valaki hasonló témákról ír, de mégis újabb meg újabb könyveket. Tehát, hogyha vannak ilyen biztos, hogy visszatérő elemei. Semmi baj, te... el. nem. Nem, előrébb nem is így. szeretjük. Aha. Hát szerintem is belefér, csak, csak azért vicces így kimutatva látni, tényleg. Meg mi lehet jobb téma a kajánál, meg a macskáknál, meg a nőknél, tehát ez... Igen, igen, az meg lenni. persze. Így van. És még a futásról is írt, tehát. Igen, én én ez nekem is <laughs> hiányzott. Meg persze Pus, a varázslat. 4,17 százalék fül. Igen, ezt mondjuk gondolkodom én is, hogy... hogy hogy hogy lehet az, miben szerepelt? Az 1Q84-ben volt fül. Aha. sokat Sokat, tehát a sok szereplőnek kielemezte, hogy hogy van a füle. Aha, mondjuk az évben a a keményre főtt csodországban, ott a hallás a, az szerepet játszik, hanem is konkrétan a fül, de hát Na, a itt, rá... itt a fül maga. Aha. Egy picit a grafikon, nézem már egy ideje. Menjünk gyorsan tovább. Menjünk tovább. Ádám, mit olvastál? Te vagy itt az első. Ja, hogy én kezdek ráadásul. Jó, a múltkor nem annyira lelkesedtem a Tim mohan a, a Paintwork című három novellát, vagy három hosszú, akármit tartalmazó, azóta sem tudom, milyen nevennek, kategóriának, de majd a következő adásban tartalmazó regénye iránt, de... Szerintem már annyiszor így megkértük már a hallgatókat, hogy így segítsenek ebbe, hogy ez így nem segít, mert mindenki azt hiszi, hogy majd valaki más segít. Tehát nevezünk meg konkrét embereket, akinek kell mondani. De ott ne forgalod hátra, hogy Balázs, legyél szíves, mondd már meg. Vagy, vagy, vagy legalább te, Pixi, Léci. Szerintem Kösz. ez elég személyes volt, ugye? Így van. Jó, tehát az utolsó novel az trohat jó volt. Vette, vették azt a világot, amivel nem lehet nagyon mellé fogni Kubát, feltétel ezt a jövőben is uh, zártabb lesz, mint a világ a többi része, és hozzáadott jövőt, botokat és augmentált valóságot. Vigyorok olvastam befelé a munkába a villamoson meg a metrón. Tökéletesen jól működött, nagyon szép. Tehát az, az helyrehozta az egész könyvet. Volt előtte kettő darab közepes vagy közepes valamilyen jó novel, és a végén ott volt egy iszonyatosan jó csárt tanul. Lehet, hogy csak én voltam éppen ráhangolódva, de ez, ez nagyon szép. Úgyhogy nem ajánlottam nagyon nagy hülyeséget igazából karácsonyra. Hmm. Ez jó hír. Továbbá. Elkezdtem legalizálni a gyűjtöményem egy részét. Úgyhogy megtaláltam a bookline a World a, a Transmetropolitan című 90-es évek végén kezdődő és aztán aztán hat évig csinált képregényét. Ami sci gyönyörű, szép, ilyen post-cyberbank világban játszódik és ráadás, hogy újságíró hőse, és az első kötetet meg is rendeltem, mert hogy buklánynak vannak ilyen remek feature hogy különböző helyeken fel lehet venni a csomagodat. Ilyen módon nem kellett attól félnem, hogy a postás majd bele fog tömni a bérházi postaládába, és soha többet nem tudom elolvasni. A másik mikor, mikor valamilyen csomagküldő szolgálat hozza ki, és akkor egy ilyen 8 órás ablakot kell nyitva ott van egy hogy át tud venni. Ez a céghez szoktam egyébként rendelni, ez segít. Aha. És akkor Csörög évi a reciről, ez így szokta beudtukozni, és akkor megkérde, hogy felengedheti-e. működik. Uh, Na, no, és az első kötetet. De ez az Több... eredeti angol, vagy lelett fordítva, hogy hogy van ez? Nem, nem adták is a magyarul, az eredeti angol, csak valahogy volt a buklánon belőle, illetve van a, többi, van a többi is, ráadásul. És, uh, és nem öregedett szerintem egy, egy pillanatot sem, vagy nem lett rosszabb elindul az, az első, első év, úgy emlékszem, hogy nagyon, nagyon meg van komponálva. Csörög a telefonnél, a szerencsétlen embernél, akit az előző sikerkönyv, az előző sikersztoria az, az nyomokban tölgetett és a városból. Kiköltözött a francba, a hegyekbe, ahol senki nem lakik. Nagyobb a patkáinkra lövöltözött és dolgozott x évet. Nem lehet, nem nehéz észrevenni ezért a a Tomson hasonlatot. Majd majd hívja az embere, hogy akkor ő igazából leadott egy könyvet, és három volt a szerződés, most akkor így kéne valamit villantani, és akkor visszatér a városba, a nagy visszatérés hosszan, kiürült autópályával mindennel minden együtt, és, és újságíró lesz, keres egy lapot, ami alkalmazza, és gyönyörű szépen ott van egy ilyen darabokra rohadó város benne, olyan darabokra rohadó, olyat senki más nem írt még szerintem, vannak benne olyan arcok, akik, akik, akiket kiolvasztottak a ilyen kriónikus tárolásból, akik azt mondták, hogy majd akkor x időben keltsék fel, vagy akkor, hogyha lesz lesz az ő betegségügyi gyógyszer, ez ilyen nagyon, nagyon nagy, ma ismerő, menő sci klisé, és ott vannak, akkor a akkor nem tudnak vele mit kezdeni, és nem tudják felfogni a világot, és ott érezzük, hogy erről még szó lesz, vannak olyan arcok, akik elkezdik átvált magukat különböző, különböző génekkel, és akkor övék az első sztori, és, és elindul ebben a, a nagyon rohadó, nagyon moncskos, nagyon technikával teli jövőben egy elnök választás adásul. Úgy, hogy a, az előző elnök az nagy ellensége volt ennek a fickónak, és egy másik jelölt, aki, akit szintén nem tűnik jónak. Aha. Én erről nagyon-nagyon régről emlékszem, de kölcsön fogom tőled majd kérni ezt. Mindenképpen parádés tényleg, hogyha legközelebb közös, hármas könyvvel találkozó lesz, legalább a podcast gazdák részt vesznek, akkor, akkor ilyen könnyebb kupacokat vigyünk már, amivel igen, me megígértük a többieknek. Ki, Jó, kinek van lista, kinek mit ígértem? Ö, hát majd végigmegyek én itt a kis jegyzeteken is, kisadom. ez az végigírjuk. És van még egy harmadik könyv egyébként, az meg, az meg teljesen más, abszolút nem passza az első kettőhöz. Játom kint a múltkor a Pecsának a bolha piacán, ahová én egy-két hetente próbálok kimenni, hát ha van valami. És szokott lenni valami egyébként? É, mi, mindig van valami. Mindig van. De mit tudom, én hülyeséget szoktam vásállni pár száz valint értékben egyébként. A múltkor kalauz kulcsot találtunk, úgyhogy ha egyszer, egyszer valahat alud, <gül> terem, akkor be tudom zárni a, a kupémat. Már megérte. <gül> Meg mit tudom, én bortval készüléken, aki hülyeséget tényleg. Uh, és most uh, Tamás hogy megint megnevezzünk valamit, valakit, rám a rok Napszámosai című Ómolnár Miklós könyvet. A politikus. A nyolcansok közepe végén jelent meg, és, és az előző nagy rót generációnak a, a történet meséli el nagyon szabad, nagyon, nagyon élőbeszédesen megírt interjúkban. És én ez, hír... nekem régről, ez Ez is régről rémlik, hogy én ezt olvastam volna. Mondom, tovább biztos, hogy ismerős lesz egyébként, mert az, az a pojém benne, hogy, hogy elindul onnan, amikor, amikor valakit hívtak, hogy segítsen lepakolni a hangfalakat. egészen az az emberek, akik betanultak olyan szakmákat, amikor korábban nem léteztek, és a végén elindult a GMK-sodás. Uh -huh. Úgyhogy folyamatosan évekig nem volt semmilyen státuszuk, éppen csak nem voltak kmk sak És valamik is cetlit adtak, mert be se a rúg a, a személybe, hanem valami cetlit adtak, hogy ő, ő egyébként dolgozik valahol. Úgyhogy nagyon baszolgatni, nem kell, kicsit meg lehet. <gül> és én és egészen furcsa emberi sorsok vannak benne, hogy... Alkoholral fűtött. Alkohol, ittas vezetés, ki mit csempészed a igatról, mikor mit kellett csempészni, hogyan törték össze az első kenyeres roburt, ki volt az az ember, aki, aki megfarrasztott mindent, mert egyébként szarúsz voltak, hogyan tanulták meg az első, első ményláda bekötését. És amikor kiútak ebből a melóban, és ez a legdurvább igazából, hogy, hogy már látszik az a rész, hogy az a, az a szakasz, amikor, amikor valamiféle magántulajdon van, és valamiféle bizniszt lehet indítani, és akkor, hogy hú, és akkor ő, ő csinált egy használt És ú a másikból zöldséges, az azért nagy dolog. Igen, igen. Nagyon kapaszkodni kellett közben a kanapéba, hogy, hogy nem volt ez annyira durván régen, és mennyire idegen az egész. Igen, annó a zöldségesek voltak az első igazán májer üzletemberek. Így megy ez. Uh, én, még, én még éltem akkor. Én is, én is. <gül> én már maszeg zöldséges az Igen, igen. igen maszek virágáros. Legalábbis én egy, egy lányal gyerektáborban megismerkedtem, és döbbente hallgattam, hogy, hogy bordás fel van a tornatermünkben, és kiderült, hogy a család maszek virágáros. Minden, minden, minden helyére került abban a pontban, értettük. Először Viszont? találkoztál igazi, jól menő emberekkel. Igen, igen. Na, hát én meg látszik, hogy könnyen befolyásolható vagyok, mert megint olyan könyvet olvastam, amit így Ádám, te népszerűsítettél a Akunyintól az első Fandorin regényt. A... Én angolul olvastam is úgy The Winter Queen az volt a címe, de megnéztem is itthon. el címmel adta ki az Európa könyvkiadó még 2002-ben. Most ezt más oldalon találtam, ezért a súlyát sajnos nem tudom megmondani. De egy kis könnyed könyv az biztos. Nagyon jó pofa volt nekem, hogy pont mikor voltam, akkor olvastam, és akkor egy ilyen oroszul beszélő környezetben, szerintem hozzáadott abszolút az élményhez. De hát egy nagyon kis könnyed darab volt. Ez nagyon emlékeztetett a régi ilyen 40-es években kiadott ilyen igazi ponyva regényekre. De Dark Savage, meg The Shadow, meg ezek a... Uh -huh. Tehát az igazi ponyvaregények. De, de azért nyilván egy icipicit több figyelem megérték, azért volt benne. És nem, nem akarok nagyon spoilerezni itt a sztoriban, viszont a, a vége az, az nagyon fölbosszantott. Talán pont az előző epizódban beszéltünk arról, hogy néha így legszívesebben felpofozná a szereplőket az ember, hogy figyelj már oda, ott van uh -huh. mögötted a késsel vagy valami. Uh -huh. és, és az utolsó fejezet az abszolút ilyen, tehát ott végig kiabáltam volna befele, hogy hát nem veszed észre. Hú, emlékszem, az a, a végengem is felbosszantott meg, hát igen. De... tudtam tenni. És persze éreztem, hogy egy kis tejfeles szájú az, az ember, és nem fogja észrevenni azt, amit itt a, a mocskos minden mesélő, az, az nekünk igen. nem megtudott. Igen. És mindannyiunkkal kisúrt a mocskos mesélő. A Fondorinnal is, meg velünk is. Igen, De egyébként na nagyon élveztem. Tényleg már annyi ilyen hosszú és nehéz könyvet óvostam az elmúlt hetekben, hogy, hogy pont egy ilyen üdítő kis dologra volt szükségem. És tökre tényleg így kedvelhető karakter ez, úgyhogy fogom folytatni a sorozatot, az biztos. Mindenképpen egészen hosszú lesz egyébként a, a közepére. Aha. utána még bölcsebb. E egy picit, már is volt ennek egy ilyen kis abszolút kis magja, hogy ebből ilyen Holmes-szerű dolog lesz. Csak itt még nagyon Csinovnyék szegény. Igen. De, de mondom, tehát ez a, ez a ponyvaregén stílus, ez, ez tehát nagyon bejött. Ja, szóval ennyi volt az Akunyin élményem, és már, már rajta van az olvasón a következő. Van, közben egy fél hozzá. A héten ébredtem rá arra Gáspár által, hogy ő, a Generation P-nek kijött a filmváltozata úgynevezett vares mert a jó tudja, mikor fogják ezt kiadni magyarul DVD-n és vagy mozikban. Mindest mm -hmm. csináltak a, a Pelevin egy nagyon jó filmet az oroszok. Angol ráégetett felirattal a 90-es éveket idéző technológiával lehet letölteni. És piszok jó is. Ahhoz képest, hogy nem teljesen veszi át a dolgot, hogy kifutadják készen a 2000-es évek kisztorít. Nagyon érdemes megnézni. Remek adaptáció. Mm -hmm. Egyébként én a Kunyin ebből a Fandorin sorozatból is elkezdtem keresni a filmeket. Mert hát nem meglepő módon nem nagyon lehet beszerezni őket, több, több film adaptációs is kész, az első 1-2-3-ból mm -hmm. ha legközelebb találkozunk akkor tudok neked vinni biztonsági a... másolatot biztonsági másolat a török cselből aminek az a, az a, az a csel része, hogy azt mondom, hogy török és bolgár felirat létezik csak hozzá oh. és a, az államtanácsosból, amihez össze lehet barkácsolni olyan feliratot, amit csak kicsit csúszik mindig más irányba <laughs> Jaj, ez az igazi, vissza a, a videókazetta időbe, vagy valami Alá olyasmi mondás, érzésem. Aha, igen, igen, igen, az igazi rajongók, még így is jó. Viszont nem, így is nem. nagyon jó, volt. az aki a, az államtalácsosban a Fandorint játsza, mindjárt megnézem a nevét közben, Oleg valaki. Stade? Én kicsit talán még keveset mondtam a figuráról, de talán azért, már beszéltünk róla, szóval 1800-as évek végén játszódik ez a könyv, ahol még itt éppen csak félnek a terrorista, bolsevik nihilistáktól, és hát minek mondjuk alapvetően? Nyomozós könyv uh -huh. ez? Mert... Azt szerintem... Nem mondom, ez a pony, ponyval megközelítésből, ahol ilyen nagy darab félelmetes ellenfelek tűnnek föl néha, és mindegyik karakter ilyen abszolút egydimenziós, de jó pofa. Közben megtaláltam, Oleg Másikovnak hívják a fickót, és hát egy igen jó a alakítást <hállt> hajt végre. Helyez képeri. nem tudom, a jó igényet ehhez mindegy is. Valósít meg. Egy meg. Valósít meg. Remekül teszi meg azt, amit meg kell tennie Fandorinként. Na most megnézem a fotót. Jé. Ez az, mikor az ember összehasonlítja, hogy hogyan képzelt el. Mm, Oké. Okay. Nekem nagyjából ilyen. Aha. Hát az évekkel, vagy az jé, jé, jé, könyvekkel később, meg nagyon, nagyon fiatal, ilyen kis fiatal fiatalkölök. Az az nem láttam a filmet, az a hogy csak valami tévéadaptáció volt, amit leadott a Dunantv. Aha, úr, de volt a, a is kutya, A kutya már. nem nézte meg, a töröksel is volt egyébként. Uh -huh. nem, nem létezik belőle rip, úgy tudom. Aha. Hát, hogyha még egyszer leadják, akkor megígérjük, hogy abszolút ingyér népszerűsítjük a nézőknek. Csak egy hangsavat adjanak. Így van. Jó van, Gabi, te? Ó, én össze megint mindent. Kérem, mint valami lakodalomban, amikor végződ, mert az ember mindenféle. Ez az a vége, ugye? Ha mi van. Hát Kevén, de hogy nem, de hogy nem, másnap ilyen. Úgy éreztem, hogy, hogy nyomaszt. Nem. Hát ugye a nulla a világa, az kivégeztetett, és meglehetősen furcsa élmény volt az egész. Azt kell mondjam, hogy nem. nem volt annyira örömteli, de kellemes volt, remek, remek motivumok is, bukkantak fel benne, és, és az egész a végére összefutotta, de, de valahogy, valahogy nekem olyan csikorgó volt, mint, ezek a, mint az, azok a filmek, amiknek még kevesebb képkockája van egy, egy perc alatt, és ezért szakadt. Tehát lehet, hogy ez a, a szerintem eléggé kimunkálatlan nyelvi rétege, ami milyen, ilyen rettenetesen széttörödezett, és nagyon, nagyon rövid mondatok, amelyekben szinte gyakorlatilag leír, tehát figurákról semmilyen képet nem ad minimál, és az is ilyen teljesen semleges tájleírás vagy, vagy világleírás. Mindig történik valami, és igazából nem nagyon értjük semmi, sem a főhős, de a végére ez valamelyest értelmet nyer, mind a főhős, mind mi megértjük a dolgokat, és nagy szerencsével nem mindent. Én ennek viszont rendkívül örültem, hogy, hogy nem az a könyv volt, aminek a végén minden meg van magyarázva. Egy furcsa világban, ahol a, nul, a nem arisztotelészi logika alapján valamiféle misztikus szemantikai eszközt felhasználva képezik magukat az emberek, és ezzel képesek az idegrendszerüket, ezzel a testüket, lelküket és az átlag ember felé emelni. És ennek a, a képzettségnek egyfajta mércéje a nagy játék, amelyet egy gépezet nevű gépezet ö, vezényel egy le. Persze. És ö, szerintem mi már látszik is a disznet, azt hiszem. <gül> és, és, és egy főösünk ebben tűnik fel, a, és kiderül, hogy az a, a emlékkép, ami a fejében van, hazugságvizsgálóval is ellenőrzik, az abszolút téves, de a hazugságvizsgáló se tudja azt mondani, hogy hazudik a figura. Tehát, hogy emlékei vannak, amelyek igaznak tűnnek, de nyilvánvalóan nem igazak. Tehát, hogy az úgy, ő feleség... Szanszik, mint valami nehéz testkérdés. Igen. Kábé, Tehát egyébként tényleg nagyon-nagyon frappány, szellemes ötletek. Én kicsit úgy éreztem, hogy, hogy, hogy mint hogyha valaki elelugrana attól a világtól, amiben él, és, és annak a rátapat, mindenféle. Ö, liányját, meg kacsát, ezt így meg magán, hogy kiszoruljon belőle, és ez túl kicsik az ugrások, és mindig vissza, visszazohan. De egy csomószor nagyon szellemes és nagyon kedves ö, gondolatok bontakoztak ki. Közben ugye a Földön ez zajlik, ez a furcsa világ, ahol nem mindenki ilyen képzett. Közben a Vénuszon is élnek, és belekeverednek a, a történetbe holmi idegen lények is, ö, valamint ö, főhősünk például meghal, de aztán ö, egy másik testben újraél, és sem ő, sem a környezete nem tudja, hogy azért, hogy történt. porzasztó bonyolult az egész, és minden egyes oldalon, vagy fejezeten egy-egy új adat kapcsolódik hozzá. Szerintem nem, nem annyira, nem rossz, de, de azt a fajta olajozott kellemes science vagy ezt a szépirodalmi science fiction amit én szeretek, azt nem hozta nekem. Tehát egy kicsit az volt, nagyon van, olvastam ezt a történelmi darabot. E ami viszont ö, tetszett ezen, az, ebben, ezen a héten, a törékeny amikor az a Gémen ö, novellás, vagy nem tudom, mert ugye a versek is vannak benne gyűjteményes kötet, azt félbehagyta a múltkor, mert hát mondjuk jó kérdés, hogy félbe lehet adni egy novellás kötetet, tehát hogy annak van-e valami menete, hogy hogy kell elolvasni. És most befejeztem is, és, és ez viszont nagyon tetszett. Érdekes, hogy az SF magom most volt egy cikka arról a Tükrés Fűsz kapcsán, hogy most ez mennyire lufi, mennyire bluff gémennek a prózája, vagy mennyire szappan-bobarékszerű, tehát hogy szép, meg, meg, meg illúziókkal bűvészkedő, de mennyire lehet komolyan venni. Nekem ez a, ez a kötet valamiért ilyen erősebb volt, de, de tényleg, is valahogy én magam is érzek sokszor ilyet nála. Nem tudom, ha. hogy nektek milyen, milyen, ér milyen, milyen értelembe komolyan vételről beszélünk, bosát a kérdésért. Hát ugye, igazából ez a cikk ez azért érdekes, mert jól, nagyon jól megragadott pár olyan dolgot, ami bennem is megfogalmazott, ezért most úgymond plagizálom tőle a saját gondolataimat, hogy ugye milyen jó kifogás? Hogy, wow. A, a, tehát, hogy ez a, a, a valós, valós és a, az ősi misztikus összekeveredés, hogy mikor mi a normális, és miből keversz hozzá egy kicsit, hogy megbolondés, de hát, hogy a game nagyon jól ö, kiemel ősi misztikus, ö, mitológikus ö, jeleneteket, amelyeket aztán teljesen valóságos, vagy jelenkori, átlagos, realisztikus ö, Szituá szituációban helyez, és erre ott a példa az a Szent grálos sztori volt az öreg nénivel meg a lovaggal. Az öreg néni birtokában van a szentgráli, és akkor az öveg meg a lovag pedig keresés és megfelejt öre kialkudni. Tehát ez egy nénik, egy nyugdíjas, tehát nem egy szereplő, hanem szomszédunk. És ugyanúgy ebben a kötetben is ez megvan. De egyébként az amerikai istenek is ilyenek. Tehát, hogy a... Ezt nagyon valós... szerettem egyébként Aha, de hát persze, szóval, hogy számomra ez a fajta ilyen ősi mitoszkutatás, ami összekapcsolja a múltat a mostani emberek életével, ez lehet teljesen felszínes, és lehet olyan mély, ami, ami tehát erősebb. És, és én sem tudom eldönteni, hogy mikor milyen. Az amerikai istenek nekem is mély volt, és talán ez is ez a kötete is olyan, hogy jobban megérintett többször. De néha, igen, inkább csak a, a, a balhé, tehát, hogy a megvalósítás az, hogy, hogy milyen jól össze, összehoztunk valamit, és milyen vicces, és milyen brilliáns, hogy én meg tudom ezt írni, és hogy, hogy egy kicsit lehet rajta mosolyogni, de aztán elfelejted, nem, nem, nem hat rád, úgyhogy... Hogy bár, bár az előtt lebontom ezt a, ezt a fajta szembeletest, játék? Persze, persze, igazából... Én... De van amit, van, amit nem játéknak veszel, tehát, hogy a kérdés, ez a kérdés, hogy a gémen prózája, az most micsoda... Van, aki... Vitatkoztunk gémen Proza-járól, vizetkoztunk, vizetkoztunk a befogadóról is akkor már. Persze ki, persze, ki mit akar beleolvasni, mit akar kiolvasni gémen proza Ja, na, én, nem, én nem tudom, hogy másnak, csak hogy az én véleményem, teljesen összecsenget összecsengett és meglepődtem az, hogy már hogy van valaki még, aki ugyanezt gondolja. Lehet, hogy te írtad? Nem, nem, nem, vagy, vagy... na jó. Egy gémen Novellában lehet, hogy én írtam volna. Nem, szóval nem tudom. Ez az én véleményem, de, de, de csak kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók azok mit gondolnak. Az viszont egyértelmű, hogy a törékeny, hol még sokkal szórakoztatóbb, vagy jobb, jobb, jobb olvasmányi volt számomra, mint a nulla a világa. De kert, belétfajtottam a szót, mert hogy te meg mást akartál megfogalmazni. Nem, nem, nem, nem, nem csak kérdéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban, inkább elolvasom majd a cikket, és akkor hát, ha meggyőz arról, hogy. Egy másod kézből felháborodni nem ér. <laughs> Ja, es, első kézből hanem... jó vastagon befrémelni, a gázolajat, bebazni a cipót, látszani az <gül> Hát, igen, könyveknél is előfordul. És én még egy dolgot fel akartam itt hozni a podcastban, ez a csillagszáró növő újság, amiről azért is merült fel, mert, mert tényleg megvettem és olvastam, ha bár nem a legfrissebb számokat, Róluk, nem tudom, hogy ti ismeritek -e. Nem, nem, nekem kivaradt még nem na most ez az az újság, amelyet a hajléktalanok árulnak az aluljáróban. Akkor csak, azért nem ismerem. <gül> csak ez nem a fedél nélkül, se színes, se fekete fejét, se a stencilezet verziója, hanem ez egy rendes újság. E, mindenféle szépírók, költők, szociológusok e, ingyen adnak cikkeket, és azt kell mondjam, hogy az egyik kedvenc címlapjaimat ez az újság tudja hozni. Most e, nem tudom, hogy a neten találok-e. Nem azt mondom, hogy a világ legjobb irodalmi újságja, de de szerencsésen szerkesztett, érdekes regényekből kivágnak egy fejezetet, versek vannak benne, kritikák, akkor volt, volt benne. Hú, nem tudom, ki a csaj, aki ilyen cigánságot kutatta, és akkor arról ilyen kis izé, teljesen fogyasztható érdekes cikkek életükről illet, voltak benne, bemutatkoztak hajléktalanok azokkal riport, de abszolút egy teljesen komolyan vehető újság, és az van, hogy mindig odaadjanak az illető, tehát olyan még nem volt, hogy én ö, adtam pénzt, és akkor ne adta volna oda. És ez régebben 200 van, konkrét hajléktalantól szoktad venni, vagy hogy? Régen árulhatták az aluljáróban, de aztán ugye kitiltották őket onnan, és most nem is tudom, hogy elmondjam, hogy hol vettem, mert nem tudom, hogy ezzel most szabad. De valószínűleg árulhatta, hiszen tehát jól látható, hogy ilyen rendes így izé, újság kabátban vagy miben ebben a köntösben árulja, és akkor annak a... De miért mondod, a... hogy hajléktalan lehet simán, hogy újságárus, nem? Mert uh, tudni lehet, hogy ezt a pénzt ezt megtarthatják. Aha tehát ez egy dedikáltan ilyen újság, és uh, majd próbálok keresni a linket, hogy a csillagszáló címlapja, de nekem megvan, vagy tíz uh, ilyen újság, és egyik egyik <gül> éreztem azt, hogy, hogy ez de, de bánom hogy megvettem. Most így rákerestem csillagszálóra, és a google ben a képekre, ott egy-két ilyen uh, újság címlapot látok, és tehát uh, rögtön már a második, meg a és a többi, tehát érdemes megkukkantani. Szerintem, aki szereti a, azt a fajta széprodalmat, hogy kicsit belekukkantani, és elég filléres, viszont közben jót is teszel. Jó volt Science Fiction. Itt van a Science Fiction ö, ö, képük is. Vagy a címlap is. A a holdbanos. Igen, igen, igen, igen. De mindig egy rá, tehát elég jó a dizájnere a, a címlapnak. Tehát ö, azt mondom, hogy bár, bár ez lenne a legrosszabb ö, Címnapszerkesztő, vagy szerkesztés a mai magyar piacon, de ez nem így van. Ha a csillagszárót, én egyébként a Dálk vettem, és régen mindig a Kávint Egyébként csak a négy-öt aluljáróban árulják. Tehát Aha. ez ilyen Megval... fix helyek, hogy hol lehet kapni. Na, én... És ezzel valószínűleg a, a könyves magazinnál is nehezebben beszerezhető, sajtót, amikről is ismét beszélni. <laughs> Legközelebb direkt ajánló fogunk, amit nem árulnak. <gül> igen, Úgy igen. tényleg, amiről anno beszéltünk, hogy na most a blogból újság lett, azt azóta ti beszereztétek? PDF-ben PDF végül kiröptek. Igen. Jókos két oldalas nyomdajelesben, aztán mert fel lehetett darabolni. Aha. Uh -huh. Igen. Egyébként nem rossz, tehát tényleg... Nem találkoztam még ember, aki megszerezte egyébként papíron. Te ismersz így, Gabi? Nem. Vagy nem erőlt el. Nem mutagadta. De csak azért egy helyre bemenni, hogy megszerezik egy újságot, tehát ez, ez ma már nekem. Bár csak azért egy helyre hogy megszereztek egy Ha akkor vennél, nem? Lennék, vennék. <gül> de, de Arról most azt szívesen megiszom a azért, hogy vegyek el utána ott egy újságot, ugyanakkor sehol nem volt. Aha, elkapkodták. De, de érdekes, mert, mert a bigyóban a... a, a, a szatyor a hadikban például szoktak ilyen újságokat. Tehát ugye volt ez a... a az, a, az az est, az irodalmi est ott, és most nem jut eszembe. a a mert figyelő minden olyan napig ott vannak a szép figyelők a újságos ö, asztalkán, ahonnan el lehet venni újságot olvasni a kávézáshoz. Tehát lehet, hogy ott kell lenni egy ilyennek is, mert nem, ne, az emberek nem viszik el onnan, de lehet, hogy ezt elviszik. mert hát azt az estét pont úgy zárta, akkor hadig hogy utána nem a nagyon oda szervezni bármit. Aha. De, én, nekünk azóta jó tapasztalataink voltak, de ez annyira munkás, hogy nem mesélem el. Viszont még egy SF Mag és egy könyvudvar reklám, mert hogy az SF magon olvastam egy cikket a Hamilton könyvről, és valamilyen úgy megérintett, és ráadásul olvastam, hogy a könyvudvarban filérekért kapható kétkötetes földre hulló sárkány, és hogy ez egy jó europeanet, hogy <gül> úgy szerveztem az életemet, hogy elmentem a könyvudvarba, és megvettem. Tehát ez nagyon kellemes érzés volt. Tegnap megvettem, és ma már majdnem kivégeztem az első kötetet, de ennél többet nem akarok róla beszélni, mert néhány nap múlva meg lesz a vége is, és akkor a következő adásban beszélek róla, viszont ez a, ez a fajta ilyen rá ráhangolódás, hogy ezt meg akarom szerezni, és nagyon-nagyon egyszerű megszerezni, mert útba esik nekem egyébként a könyvúdva, csak a nyitvatartási idő nem esik útba, de volt-e már nektek, mert nem tudom, hogy az e-book az mennyire ö, veszi el ezt az érzést. Hát hogy, hogy valami... nekem azt szokott lenni, hogy amire nagyon vágyok e-bookban, azt meg egy előrendelem, és akkor jó érzés, hogy amikor ugye kijön a virtuális nyomdából, <gül> akkor, akkor rá is kerül az olvasómra. De hogy nem túl gyors? Tehát, nem, hogy nincs, nem, nincs nem. ilyen idő, de arra, hogy várakozzunk. azért nem, még <gül> az előrendelést is ki kell várni. Tudod. Nem feltétlenül szeretnél szerintem várakozni. Ja, én nem, Le, nem, nem lehet, elmondani. hogy most rosszat mondtam. Nem türelmetlen vagyok, abszolút. Az a azok, az a legjobb, uh, legjobb része, hogy megveszel egy könyvet a messzi külföldről, és ahelyett, hogy három hétig aggódnál azon, hogy melyiket fogja ellopni a posta, ahelyett így megjön. Aha. Ez ilyen egészen Aha. nyugati dolog egyébként. Igen, igen, de keletre tart. <laughs> oh, de jó retro. <laughs> Jó van, akkor ezzel zárhatjuk is szerintem. Oké, okay, kellettem. Sziasztok. sziasztok. És akkor tényleg kellettel zárunk, sziasztok. Uh -huh. <laughs>